Buonasera e buon ascolto da Onda Rossa, entropia massima di oggi 4 di giugno 2012, avremo... Una, un intervento telefonico da parte di una compagna di Assud, Marika, che avete già sentito altre volte. Intanto cominciamo a parlare del nesso fra, o a riparlare per l'ennesima volta, del nesso fra energia e clima, eh, partendo da un documento eh, diciamo ufficiale dell'Enea, che è l'Ente Nazionale per le Energie Alternative. E hanno aggiornato nel mese di aprile, quindi molto recentemente, il compendio eh, del documento del 2009-2010, eh, il rapporto Energia Ambiente, un, uh, un compendio che eh, pur essendo appunto una riduzione, sono comunque una cinquantina di pagine, mentre il documento da cui parte sono alcune centinaia. Quello che vogliamo proporvi è un breve eh, sguardo su quello che è la domanda di energia, i prezzi di questa energia, compreso l'aspetto dei sussidi ai combustibili fossili, Poi gli obiettivi a lungo termine e la roadmap 2050, appunto ambiente ed energia. Il eh, nesso fra energia e mh, clima è, è ormai penso di tutta evidenza, in particolare la produzione eh, oggi eh, necessita di quantità di energia gigantesche. E eh, tra l'altro in aumento queste eh, quantità di energia producono delle, dei gas serra, dei gas clima dei gas che riscaldano appunto l'atmosfera. Abbiamo ricordato la settimana scorsa con Alberto Castagnola il preoccupante, molto preoccupante fenomeno dello scioglimento del permafrost, che è quello strato di terreno ghiacciato che nelle zone. polari e subpolari alaska canada e eh, russia siberia sostanzialmente ehm, racchiude eh, appunto, al punto al di sotto di questo strato delle quantità enormi di metano imprigionato nel corso di qualche milione di anni ora Eh, da 150.000 punti sono stati monitorati già la fuoriuscita di questo gas metano che ha il eh, brutto difetto di essere un gas serra molto più potente della carbonica. Ora questo fenomeno era stato ampiamente previsto da, già da molti anni, perlomeno da una quindicina di anni, gli scienziati di tutto il mondo avevano Messo in allarme i decisori politici che appunto eh, l'aumento, il continuo aumento delle emissioni di questi gas a serra avrebbe rischiato di provocare questo scioglimento, e eh, questo purtroppo è ormai iniziato, si è innescato un meccanismo che se si lasciato a sé. Ehm, Se sì, lasciato insomma mh, senza intervenire, eh, provocherà una crescita esponenziale eh, dell'appunto del riscaldamento perché eh, questo gas aumenterà le, il calore nell'atmosfera, che a sua volta aumenterà lo scioglimento del permafrost, e così in un circolo vizioso molto, molto preoccupante. Ma senza approfondire questo argomento, vediamo mh, il dato, diciamo, più. eclatante di questo rapporto dell'Enea che eh, aggiornato diciamo alle statistiche del 2010 dice che la domanda di energia primaria è aumentata del 5% rispetto all'anno precedente in parallelo anche le emissioni eh, di GHG hanno registrato un nuovo picco con una crescita del 5,8% sempre rispetto all'anno precedente oh, ricordiamo tra parentesi che Eh, il protocollo di Kyoto eh, aveva stabilito una riduzione, sia pure molto piccola, di poco più del 5% in media mondiale. Dal, rispetto alle emissioni del 1990 purtroppo eh, nulla di tutto ciò è accaduto le emissioni globali, se non ricordo male sono aumentate rispetto al 90 di oltre il 30% quindi un fallimento praticamente totale molto grave anche perché non si pone rimedio il recente fallimento del vertice dei governi di tutto il mondo A Darban in Sudafrica nello scorso dicembre ha sancito, ricorderete, eh, la non-decisione di appunto rimandare al 2020 eh, qualsiasi decisione eh, effettiva eh, che non sia appunto di tipo volontaristico e quindi molto aleatoria per questo. e dunque continuando dalla, da una veloce sintesi di questo compendio dell'Enea nonostante molti paesi hanno eh, migliorato la loro efficienza energetica il risultato mondiale eh, invece vede un peggioramento per il secondo anno consecutivo quindi nonostante la, il, il miglioramento della tecnologia e l'asserita la, volontà di fare qualcosa in questo campo la situazione continua a peggiorare. L'incremento dei consumi di energia primaria, eh, il massimo incremento, si concentra nel primo decennio del XXI secolo. In alcuni paesi, al primo posto, Cina e India. Questo è perfettamente comprensibile, dato il ritmo del loro Eh, sviluppo del, dell'aumento del loro prodotto interno lordo, eh, facciamo ancora ricorso a questa misura sia pure giustamente criticata da, da molti punti di vista ma eh, le statistiche eh, tendono invece a riprodurla continuamente quindi eh, citando i dati dobbiamo per forza fare riferimento appunto al famigerato PIL E la cosa ancora più preoccupante, come certificata da questo rapporto, è che eh, questo consumo di energia primaria è trainato principalmente dal carbone, che è, una, ehm, è un minerale altamente inquinante e, e, e che però... è anche più economico rispetto a tante altre fonti e poi Cina e India, soprattutto Cina, ne hanno grossi eh, giacimenti la, in Europa la domanda energetica primaria è cresciuta un po' meno rispetto al resto del mondo del 3,2%, d'altronde si tratta di una popolazione stazionaria quindi eh, in fondo facendo le debite proporzioni è, è aumentata anche più del necessario E il trend più interessante, continua il rapporto dell'Enea, eh, vede un incremento del consumo primario di energia da fonti rinnovabili, ma se vediamo i dati appunto globali, il petrolio è ancora la fonte più utilizzata nel mondo, quindi non è eh, vero, se qualcuno l'ha pensato, che le rinnovabili stiano eh, soppiantando appunto gli idrocarburi, eh, ci sono i miglioramenti, ma... Eh, Questo rapporto insiste, nel 2009 ha costituito il 33% della domanda di energia primaria, solo il petrolio, eh, seguito dal carbone con il 27,1% e dal gas con poco meno, col 20,93%. Quindi abbiamo un totale degli idrocarburi classici, 33 più eh, 27, fa eh, 60 più il gas 21 81% soltanto queste tre fonti petrolio carbone e gas. Le fonti rinnovabili soddisfano il 13% e il nucleare il 6% della domanda totale quindi 81 più eh, 19 arriviamo appunto al 100%. Il carbone inoltre è rappresentato quasi il 50% dell'incremento della domanda globale di energia tra il 2000 e il 2010 e quasi la metà di questa domanda mondiale si è concentrata in Cina. La, mm, il gas naturale ha avuto una crescita del 7,4% nel 2010 rispetto all'anno prima un tasso elevatissimo di crescita superiore alla media appunto che abbiamo detto all'inizio del 5,8 5,8 aumento da un anno all'altro della domanda di energia primaria e quindi eh, è uno dei più elevati tassi di crescita, quello del gas, degli ultimi 40 anni. Le previsioni per il futuro sono di un forte, ulteriore, forte incremento della domanda di questo gas e quindi anche di ricchezza per i paesi che lo possiedono, anche se, ricordiamolo, non è forse inutile, si tratta di fonti esauribili, se non in alcuni casi eh, in. diversi giacimenti vicini anche all'esaurimento quanto alle fonti energetiche rinnovabili eh, c'è un rapido sviluppo la crescita media anno è dell'1,8 dal 1990 ma ah, sono ancora una piccola frazione dell'offerta ora una media dell'1,8 avete appena sentito eh, mentre in un anno solo il gas è aumentato del 7,4 quindi C'è molta retorica probabilmente nel magnificare le sorti delle fonti rinnovabili, su cui senz'altro bisogna assolutamente puntare, ma evidentemente non si fa abbastanza perché appunto dopo eh, oltre 20 anni di crescita dal 90 eh, siamo arrivati solo al 13% dell'energia eh, dell primaria mondiale eh, soddisfatta appunto dalle fonti di energia rinnovabile. E, tra l'altro, di questa percentuale la, la grande maggioranza è costituita da biomassa solida. Siamo al 9,9% sul 13. La produzione elettrica mondiale da fonti rinnovabili corrisponde invece al 19,3%, prevalentemente idroelettrica, 16,3. Ora, mh, quando passiamo alla produzione elettrica mondiale e stiamo appunto parlando uh, di una mh, In forma di energia secondaria, non primaria, perché appunto l'energia elettrica deve essere prodotta da qualche altra cosa. Dunque, eh, per quanto riguarda l'International Energy Agency e quindi le sue prospettive 2011, è previsto un aumento della domanda mondiale di energia primaria ancora con la grossa prevalenza dei fossili e. In termini assoluti, come abbiamo già detto, il gas naturale che sarà in forte ascesa raggiungerà la domanda di carbone nel 2035, ma già adesso insomma, è molto, non è così distante, il 21% contro il 27% del, del totale di richiesta domanda di energia. e la domanda di carbone però cresce più degli altri combustibili in termini assoluti superando la domanda di petrolio questo quindi il quadro eh, generale e poi andremo a vedere anche i prezzi dell'energia ma facciamo una pausa musicale perché forse vi abbiamo fornito un po troppe cifre non vorremmo farvi girare la testa ascoltiamo africa unite che riempie la bocca e non sfama sazietà sfuma senza foc preso evaporar spazi che no L Ascolto di Onda Rossa 87.9 in FM. Continuiamo la trasmissione di Entropia Massima insieme a Marica dell'Associazione A Sud che avete già sentito in altri appuntamenti sul clima. Pronto? Marica, ci senti? Sì, ci sono, eccomi, mi sentite? Bene, Bene grazie. Allora, bentornata Entropia Massima, anche se oggi non dal vivo in studio. Allora, tu sei in partenza per Rio più 20 a vent'anni di distanza. Una delle tematiche che verrà affrontata a Rio è appunto quella del clima. Prima di eh, collegarmi con te, eh, ho fatto un eh, brevissimo sunto dal compendio. del rapporto energia ambiente dell'enea aggiornato nell'aprile scorso e ho dato un po' di cifre circa l'aumento direi anche preoccupante soprattutto per quanto riguarda il carbone eh, della domanda e quindi della produzione di eh, fonti di energia primaria quindi la, il prevalere degli ecco il dato diciamo riassuntivo forte eh, anzi i dati sarebbero due uno che La domanda continua a crescere, eh, siamo sul 5,8% da un anno all'altro, la domanda di energia, no? quindi non, non si ferma questo meccanismo, anche grazie o, o comunque per il fatto che i paesi emergenti, a cominciare da Cina e India, che insieme assommano a 2 miliardi e mezzo di persone eh, ovviamente trainano eh, con forza questa, questa domanda di energia eh, ma l'altro aspetto è che sta aumentando eh, molto il, la richiesta di carbone che è la fonte più inquinante e che ancora oggi nonostante il tanto parlare o anche le leggi a favore delle, delle rinnovabili gli idrocarburi, le fonti idrocarburi assomano ancora oltre l'80% dell'energia primaria ecco il nesso tra tutto questo così. e il clima è, è evidente ma... c'è anche uno studio uscito proprio pochi giorni fa, che è quindi non di un di un, uh, di un ente indipendente, ma appunto di un ente ufficiale, così come può essere l'oxe che dice che l'inquinamento che riguarda proprio i casi che dicevi tu, cioè il fatto che il nostro modello di sviluppo come sappiamo è fortemente energivoro e questa energia continua ad essere prodotta da fonti fossili, ecco le foglie di inquinamento che ormai attraverso i gas serra stiamo generando, causano circa 3,6 milioni di morti l'anno. nel 2050, queste sono le proiezioni. Addirittura l'Ocse parla del, del, dell'aria come del big killer mondiale, quindi del fattore che più inciderà in maniera negativa anche sulla qualità della vita da qui ai prossimi 40 anni. Questo ha a che vedere sia con un dato che riguarda chiaramente la salute pubblica, ma anche moltissimo con il tema dell'energia, che come sicuramente hai ricordato in questa introduzione. che purtroppo non ho ascoltato, è proprio il tema centrale che è in discussione quando parliamo anche di riconvertire il modello di sviluppo, perché l'energia è appunto l'approvvigionamento, il carburante nel motore del modello di sviluppo, per cui uno dei temi poi di cui discuteremo fortemente a Rio, tra l'altro Riga si organizza proprio un panel sul tema dell'energia, sulla democrazia energetica, è uno dei temi sui quali puntare per rendere realmente poi... efficaci e concrete le proposte anche alternative delle quali le reti sociali parlano, ma sulle, sulle quali concorda ormai anche la scienza, quindi un altro dato interessante è questo, che per la prima volta i movimenti e la scienza sono totalmente unanimi e concordi nel dire che c'è bisogno di prendere delle misure concrete su questo tema, partendo proprio dall'energia. senti Le denunce si susseguono da anni, ma ah, purtroppo abbiamo visto come i vertici di queste riunioni in cui i governi di tutto il mondo sembrano accapigliarsi sulle soluzioni e le proposte i e più delle volte finiscono eh, tragicamente direi come è successo a Darban a dicembre con un nulla di fatto a Darban si è arrivati all'assurdo di eh, decidere di fare qualcosa a partire dal 2020 una, una follia eh, globale veramente ecco i movimenti che appunto faranno questo controverso A Rio, eh, siccome non penso che si facciano troppe illusioni su quello che deciderà la politica ufficiale, oltre a eh, criticare e eh, quindi a condannare questa non scelta, cosa propongono sul fronte del che fare concretamente? Beh, intanto c'è una necessità di precisare i termini. Perché Rio non è, nel, nell'ambito di un, un programma quadro come quello sul clima che ricordavi, che ha visto negli ultimi anni a partire dal grande appuntamento di Copenaghen, conclusosi poi con nulla di fatto, anche a Cancun e a Durban, ha segnato un punto molto basso anche per la reale presa di coscienza dei governi e delle istituzioni rispetto a un tema come quello del clima. A Rio il discorso è un po' diverso. In realtà, Rio. nasce vent'anni eh, dopo il vertice della terra del 92 ed è un'occasione da una parte per un bilancio, quindi per capire quanto hanno, hanno poi inciso le politiche di sviluppo sostenibile che sono state approvate e promosse praticamente ovunque in questi vent'anni, un bilancio che chiaramente è fallimentare non soltanto per noi, per le reti sociali, ma anche per le statistiche delle stesse agenzie delle Nazioni Unite, quando parliamo delle tre emergenze che erano, ricordiamolo, desertificazione, perdita di biodiversità, cambiamenti climatici, rispetto a vent'anni fa siamo molto peggio, quindi intanto il primo obiettivo del vertice sociale è un'operazione di disvelamento della verità, che purtroppo i media non ci aiutano a fare, tant'è vero che hanno praticamente boicottato l'informazione sul vertice di Rio che ci sarà appunto a brevissimo, quindi partirà tra poco meno di dieci giorni. E poi l'altra precisazione di cui parlavo riguarda la soluzione che vogliono venderci a Rio, cioè vogliono dirci che la green economy ci salverà. Allora anche noi parliamo di un'economia verde, di una riconversione in senso ecologico del tessuto economico e sociale. Ma molto spesso questo termine green economy viene utilizzato come spauracchio, nascondendo al suo, dietro, dietro di sé in realtà le stesse dinamiche che stanno dietro al modello che invece dovremmo combattere. Per esempio, parlando di energia. Green Economy sono anche le grandi dighe, Green Economy è anche il nucleare volendo energia pulita perché è rinnovabile, quindi oppure ad esempio le grandi estensioni di pannelli solari coltivati, quindi intanto il vertice sociale cercherà di svelare questo, di dire che non è una Green Economy che va nel senso di eh, centralizzare eh, gli interessi economici, ma di socializzare poi i costi. sociali come spesso accade, quella che vogliamo, ma vogliamo riconvertire il tessuto produttivo in senso ecologico, facendo cosa? Intanto avviando dei processi di riconversione reale che includano all'interno delle proposte anche le forze sindacali, anche le organizzazioni sociali che di questi temi si occupano da anni, chiaramente anche le forze produttive, le istituzioni locali, quindi aprire dei tavoli. per la riconversione tanto energetica, quindi col discorso che facevamo anche le scorse volte che sono stata ospite della vostra trasmissione, quanto del tessuto produttivo. Un altro punto fondamentale è il modello alimentare, le organizzazioni sociali, molte delle quali sono rurali e contadine, propongono di valorizzare le conoscenze tradizionali, di ritornare a un modello alimentare di tipo tradizionale, quindi non di agrobusiness, non di cultura intensiva o ancora propongono ad esempio di lavorare affinché sia possibile eh, ehm, stornare delle spese che ci sono in tutti i paesi come l'industria militare piuttosto che cambiare il modello dei trasporti, eh, l'utilizzo del territorio, quindi lavorare per un utilizzo razionale dal punto di vista della sostenibilità tanto ambientale quanto tanto sociale. per esempio stop al consumo di territorio e la campagna italiana in questo senso ma ci sono moltissime altre realtà che portano avanti discorsi di questo tipo sui rifiuti, quindi lavorare affinché ci siano strategie di rifiuti zero che partano dalla riduzione piuttosto che capire direttamente il problema quando si arriva alla fase dello smaltimento quindi le proposte sono veramente tante e sono varie, non c'è una proposta perché la varietà delle realtà che arrivano dall'America Latina, dall'Asia dall'Europa, dall'Africa, da tutti i continenti che lavorano nei territori da tanti anni su questi temi compongono un panorama davvero variegato che vale la pena conoscere. RIGAS ha fatto lo sforzo di sistematizzare un po' questa riflessione per quanto riguarda il versante italiano e come dicevamo anche le scorse volte ha eh, elaborato una piattaforma politica con la quale si presenta il Rio, che tiene dentro un'analisi complessiva della questione, la critica alla green economy e poi... il cappello introduttivo delle varie proposte che chiaramente poi sono da declinare ancor più in profondità, ma intanto questo documento per chi volesse leggerlo ed è disponibile sul sito di RIGAS che è reteambientalesociale.org, è una base di partenza per capire anche a livello pratico, oltre alla critica dell'esistente, che cosa proponiamo di fare per cambiare modello di sviluppo, per in realtà mettere in piedi una transizione verso un nuovo modello che sia fondato sulla giustizia. Da un lato e dall'altro che tenga conto dei limiti fisici del pianeta in cui viviamo tutti quanti. Allora, Marica, facciamo una pausa musicale prima di riprendere, e, diciamo nell'ultima parte della trasmissione, focalizzarci di più proprio sull'aspetto climatico a partire da alcune emergenze, la ricordavo. In apertura di trasmissione le notizie del, della fuoriuscita del metano dal permafrost attraverso 150.000 eh, punti che sono stati monitorati, e, ma adesso ci ascoltiamo un pezzo dei nidi da Rack e mh, resta in linea a tra poco. Rassumiamo Camina Ciucciu dei eh, Nidi Darac, eh, Siamo sempre in collegamento con Marica di Assud, collegamento ecco eh, telefonico. Ciao di nuovo. Allora, prima di, di farti la domanda sul clima, eh, ti leggo appunto mh, poche righe da questo compendio dell'Enea. Nel 2009, la dipendenza dei combustibili fossili del sistema energetico mondiale ha prodotto. l'84% delle emissioni di gas a effetto serra. Nel 2009 i leaders mondiali riuniti a Pittsburgh per il G20 hanno convenuto che i sussidi ai combustibili fossili incoraggiano lo spreco dei consumi, distorcono i mercati, frenano gli investimenti nelle fonti energetiche pulite e minano gli sforzi per contrastare i cambiamenti climatici. E la maggior parte delle misure di sostegno adottate dai paesi dell'Ox sono agevolazioni tributarie fornite ai produttori o consumatori appunto, di questi combustibili fossili quindi come dire, predicano bene, razzolano malissimo perché non è cambiato assolutamente niente da questa dichiarazione del 2009 ora la domanda fronte a fronte di questa situazione di disastrosa e in via di peggioramento I eh, movimenti, quali proposte eh, pensano di fare per provare a invertire questo, questa corsa verso il disastro climatico? Ma Queste sono proposte che in realtà um, i movimenti sociali portano avanti già da alcuni, alcuni anni, Io vorrei ricordare che dopo in Copenaghen, che nominiamo sempre, ma semplicemente perché fondamentalmente Copenaghen era stato un momento in cui per la prima volta c'era stata un'attenzione che sembrava reale, sembrava considerevole da parte dei dei media, da parte dei governi, per cui erano davvero tutti presenti, c'era Obama alla sua prima uscita pubblica, si parlava del clima come della grande emergenza, da lì in poi i movimenti si sono resi conto che nonostante questo impegno diciamo espresso in maniera generica non c'era una volontà politica, per cui proprio quell'anno ed era il 2010 si ritrovarono a, a, a, a Cochabamba in Bolivia, Convocati in parte dal governo di Morales mh, e da altri governi latinoamericani, eh, ma eh, soprattutto in un vertice che fu sociale, quindi in cui c'erano 45.000 persone, attivisti e militanti di, di tutto il mondo, si ritrovarono proprio per provare a buttare giù un manifesto che raccogliesse quelle che erano le proposte dei movimenti. Da allora, eh, purtroppo, queste proposte non sono mai state considerate nei vertici ufficiali, anche se, ad esempio, la Bolivia, così come altri paesi. di quell'asse sono all'interno dei negoziati, tuttavia non c'è stato un recepimento. Eh, da questo punto di vista le proposte che i movimenti fanno sono eh, quelle che accennavo prima e che poi chiaramente eh, hanno delle sfumature diverse a seconda dei paesi nelle quali possono essere applicate, però parlano intanto di un'azione considerevole eh, per ridurre eh, intanto l'aumento la, di temperatura non entro i due gradi, ma entro un grado e mezzo, Questo la scienza eh, ci avverte che già potrebbe essere troppo tardi per un obiettivo di questo, di questo tipo, i movimenti invece avevano chiesto che anche l'obiettivo istituzionale fosse più basso, perché quando parliamo di un aumento di 1 o 2 gradi centigradi parliamo di un aumento medio, ci sono delle zone del pianeta, penso ad esempio all'Africa in cui questo aumento sarebbe molto più alto e porterebbe davvero ad una distruzione in molti casi delle condizioni di riproduzione della vita in molte zone. e Poi sono proposte... che parlano appunto di una conversione del tessuto produttivo, di una conversione del sistema alimentare del, degli allevamenti che sono, pensa che l'agricoltura sia a livello di consumo di acqua che a livello energetico è un'attività fortemente incidente sui livelli di, di, di CO2 e di, diciamo di, di spreco delle risorse idriche, così come tutta, tutta la questione delle estrazioni, dell'energia per cui le proposte vanno proprio in quel senso, cioè sono proposte che parlano e non potrebbe essere altrimenti di riconversione del modello e che la declinano sia dal punto di vista del locale, quindi delle comunità dell'energia, di esperienze di autosufficienza, ma che poi devono necessariamente essere recepite e devono diventare delle proposte che siano fatte proprio dai governi e che devono essere implementate appunto anche a livello regionale e nazionale. Quindi riconversione del tessuto produttivo che vuol dire appunto coinvolgere i sindacati che in qualche modo lo stanno facendo, stanno cominciando a ragionare su questo, eh, riconversione del tessuto, del, del modello alimentare, riconversione energetica, quindi anche lì fare una moratoria sulle stazioni petrolifere o comunque immaginare una transizione che a passi fermi da qui a vent'anni porti ad un modello energetico decentrato, distribuito e non più basato sui combustibili fossili ma sulle fonti rinnovabili di un certo tipo, quindi verso una democrazia energetica, così come Anche le, gli esempi che facevo prima, rispetto ad esempio. all'uso del territorio, quindi evitare laddove si può di erodere biodiversità, eh, anzi tutelarla attraverso anche le pratiche tradizionali, riconvertire le produzioni, riconvertire anche i sistemi di, di vita nel senso del consumo, perché è chiaro che è anche un fattore culturale quello al quale eh, siamo di fronte e quello mh, su cui dobbiamo lavorare per fare in modo che ci sia un reale cambiamento e mettere in atto un, un quadro normativo che, che degli obblighi reali a fronte del, del, di una riduzione che deve essere reale, cioè i, i meccanismi che hanno approvato fino adesso, i mercati di carbonio piuttosto che i RED, quindi la riduzione di emissioni da deforestazione e, e deterioro, sono stati utilizzati in maniera molto elastica e praticamente eh, non, non hanno avuto alcuna efficacia perché piuttosto che ridurre le emissioni io posso pagare dei buoni aggiuntivi rispetto alle emissioni che non ho ridotto, quindi ecco magari è un disincentivo economico, però i grandi gruppi be Eh, industriali, le grandi multinazionali estrattive non hanno problemi di liquidità, quindi non è poi un deterrente così forte dover pagare dei buoni per, mh, per inquinare di più, invece ci sarebbe bisogno di un quadro vincolante che impone agli stati coercitivamente di pensare a come ridurre effettivamente le, le emissioni. Tra l'altro dicono dopo l'insuccesso che ricordavi di Durban che a Rio ci sarà la prossima tornata importante di negoziazioni, Perché entro il 2015, perché come dicevi tu, la farsa e anche il grande raggiro che si è consumato ad Orban è stato dirci che entro il 2015 gli stati devono mettere su, quindi definire... Degli, degli obiettivi nazionali e poi devono indicare come li, eh, li perseguiranno per arrivare alla firma nel 2015 di un protocollo che entrerebbe in vigore nel 2020. Quindi eh, questo già ci fa capire qual è il livello dell'attenzione su questo tema. La scienza ci dice che il picco deve essere nel 2013, altrimenti non riusciremo neppure a ridurre. a contenere l'aumento entro i due gradi e i governi ci dicono che entro il 2020 entrerà in vigore un nuovo trattato quindi Rio adesso è guardata come il prossimo passo importante ma in questa chiave semplicemente per definire i, eh, gli obiettivi nazionali che dal nostro punto di vista, ma dal punto di vista di qualunque persona di buon senso, sono misure totalmente inadeguate alla crisi che è in atto, che come ricordavi anche tu, anche secondo i rapporti che sono usciti ultimamente sullo scongelamento del permafrost, ma anche sulla perdita di, eh, appunto, lo, lo scongelamento anche dei ghiacciai perenni, quindi l'aumento dei livelli del mare, la, la quasi sparizione delle piccole isole che si sono anche coalizzate in, in una alleanza per cercare di nel frattempo fare pressione e poi capire anche a livello migratorio come fare, perché lì il problema è di sopravvivenza reale, perché stanno perdendo il loro territorio, le piccole isole del Pacifico non solo del Pacifico, quindi c'è da una parte una totale mancanza di volontà, dall'altra parte delle proposte che anche lì sono raccolte in maniera molto chiara nell'accordo di Cociabamba che al momento rimane un, un accordo che è quadro, che è riferimento per le reti sociali e che anche questo è disponibile sia sul nostro sito che a sud.net e anche sul sito di, di Rigas e che io vi invito a leggere per approfondire poi anche in maniera un po' più calma quelli che sono i contenuti reali, perché dietro ha delle enunciazioni che purtroppo in un tempo come quello radiofonico possono sembrare forse per certi versi di principio, c'è un lavoro di molti anni che mette insieme molte competenze, che viene da realtà molto diverse e lontane Anche geograficamente tra loro, che però marciano tutte nella direzione di dire con chiarezza che il, il colpevole di questa crisi è il modello di sviluppo e dobbiamo transitare verso un altro modello. Quindi questo è il presupposto di base, anche che, che, che per me è, come sempre accade, anche il vertice di Rio, al quale avremo modo di partecipare e spero avremo anche modo di aggiornarvi poi da lì, eh, dalla viva voce di chi sarà con me. Ma questo senz'altro in conclusione di questa trasmissione, visto che sono le 21. Io faccio una breve riflessione ti chiedo appunto di, di commentarla se la condividi oppure no. Eh, a me sembra che il tentativo dei movimenti di influenzare i governi eh, con una forma di pressione in questi vertici, con i controvertici eccetera, Eh, visto i risultati, fino ad oggi raggiunto, sia sostanzialmente fallita. Eh, io quindi la, la interpreto come una scorciatoia che purtroppo non ha funzionato e quindi vedrei come eh, compito strategico, ma non a lungo termine perché in realtà bisogna agire subito, siamo già in ritardo, Una forma di pressione che non funzioni tanto nei vertici, quanto piuttosto giorno dopo giorno, ognuno nel suo territorio, mobilitando appunto forze sindacali, forze sociali, opinione pubblica, eh, eccetera, eccetera, in modo che i governi si sentano sotto pressione non soltanto nei momenti appunto dei vertici, ma ci arrivino dopo un'azione continuata eh, 365 giorni all'anno. che imponga alla fine quei cambiamenti che si rifiutano di fare perché ovviamente le lobby economiche, finanziarie, industriali e comunque di potere in quelle sedi, nelle sedi dei grandi meeting, quando si discute, si tirano giù i testi e ci si mette d'accordo, hanno un peso molto maggiore rispetto alle masse che invece Eh, appunto nei vari territori, nei vari paesi potrebbero e dovrebbero fare una pressione molto forte sui rispettivi governi. Ma sono assolutamente d'accordo, ma infatti questo è il modus operandi di tutte le realtà che poi si riuniranno, ad esempio, a Rio. Ma questo ce l'avevamo detto anche durante gli ultimi vertici internazionali, ad esempio, sul clima, sia a Cancun che a Durban, e ancor più a Durban che a Cancun, il livello della mobilitazione. È stato molto basso a Cancun, se vogliamo, anche per ragioni di scarsa accessibilità del luogo, anche per i movimenti, le reti latinoamericane che invece hanno sempre presenziato in maniera massiccia i vertici, e a Durban perché il movimento, i movimenti sociali africani non hanno la consistenza, la storia, diciamo, e anche il. Mm, la, la, la diffusione a livello massivo che hanno invece in America Latina, ma soprattutto perché come dicevi anche tu giustamente, sono momenti che sono per i governi sono diventati ormai delle passerelle, per cui a parte che non si decide niente di importante, per cui è difficile incidere quando non c'è un minimo di ehm, possibilità di uscire poi con delle decisioni concrete e poi sono luoghi eminentemente simbolici. Mentre in realtà, come dicevi giustamente tu, ma è esattamente quello che noi tutti facciamo, eh, si può fare al, lavorando anche a livello locale su questi temi. Noi ad esempio a Roma stiamo lavorando da mesi ragionando di una riconversione, ma lo facciamo appunto coinvolgendo i sindacati, coinvolgendo l'Università La Sapienza, che sono tutte le altre che fanno parte di RIGAS e che eh, provano a ragionare assieme. cercando di dialogare con le istituzioni pubbliche e aprendo dei tavoli, diciamo che in cui queste queste intelligenze e queste competenze diverse discutano di come è possibile, visto che noi siamo convinti che la riconversione in questo momento è il terreno sul quale far convergere da una parte la creazione di posti di lavoro di buoni posti di lavoro, dall'altra parte un occhio al tema ambientale, quindi attraverso una riconversione totale del modo che abbiamo di produrre, delle cose che produciamo, delle cose che normalmente consumiamo. e dall'altro lato possa anche servire a redistribuire partecipazione e riconvertire in un senso davvero partecipato appunto. Quindi è un po' il nostro cavallo di battaglia, cerchiamo di declinarlo qui come altrove. Così come noi facciamo questo, la via Campesina e le altre realtà meno clandestino in Italia, le realtà che lavorano sull'agricoltura, è chiaro che quotidianamente lavorano nei loro territori per rendere possibile il cambiamento che noi tutti auspichiamo e professiamo. Cioè ci sono dei livelli diversi nell'azione anche politica, nell'attivismo. e nel tentativo di cambiare lo status quo delle cose, uno è quello locale, però c'è anche una cornice internazionale alla quale non possiamo non guardare, a Rio si incontreranno, si diranno delle cose, io sono contenta di andare a Rio a incontrare le reti che come noi lavorano su questi temi per contaminarci anche noi, per creare delle reti ancora più ampie che possano confrontarsi, che possano portare avanti dei discorsi anche della pressione a livello non soltanto locale e nazionale, ma anche internazionale, quindi sarebbe sbagliato pensare di poter portare avanti queste battaglie presenziando dei vertici internazionali e basta, ma questi sono momenti che ci servono anche a livello teorico no? per confrontare i diversi approcci, per arricchirsi gli uni gli altri, per ehm, toccare con mano anche quali sono gli avanzamenti che ci sono nelle altre parti del mondo mi riferisco per esempio al grande apporto delle costituzioni latinoamericane ma tantissime esperienze che ci hanno insegnato ci hanno aiutato anche qui a intravedere dei, degli orizzonti difficilmente avremmo intravisto non contaminandoci con quelle storie. Fermo restando che il primo luogo in cui condurre poi le battaglie, in cui provare a costruire dei processi reali è decisamente il luogo in cui viviamo, e in cui lavoriamo, in cui militiamo, quindi chiaramente partendo dal locale, quindi sono totalmente d'accordo con te su questo, anzi. Va bene Marika, ti ringrazio molto della tua partecipazione, ti auguro quindi buon viaggio e soprattutto buon lavoro perché ce ne sarà Grazie tanto da fare io. Grazie ti sentiremo presto. Buona <ride> serata a tutti. Ciao. E allora abbiamo concluso Entropia Massima con qualche minuto di ritardo, l'appuntamento come di consueto è lunedì prossimo, questa è sempre Radio Onda Rossa 87.9 in FM.